Це зовсім незнайомий. Правильно, відказав мисливець, піднімаючи рушницю, що лежала біля розбитого. Таких рушниць у нас немає. Справді, на лахтаку було лише три рушниці, і вершомет прекрасно знав кожну з них. До того ж, дві з трьох були з ними. Це, здається, американська, сказав вершомет, оглядаючи рушницю. Думка про те, що перед ними зовсім стороння людина, ще більше схвилювала обох. Вони зовсім забули про ведмедя, що вже сконав, забули й про пастки, які принесли з собою. Було чого хвилюватись. Незнайома людина в такий час у такому місті. «Може, тут ще хто є?» – висловив припущення Юнга. Ану лізь на торос. «Тільки не лети звідти, як цей молодець, і гукни». «А той постріл дай! Може, хто відгукнеться?» Стюпа почав дертись на крижину, а вершомет тим часом розстебнув невідомому комір, зняв шапку і стер з обличчя кров. Голова, здавалося, була ціла. Принаймні, крові не було видно. Мисливець побоявся роздягати незнайомого на морозі, але помітивши кров на боці, де одяг прорвався об кригу, Розрізав на цьому місці далі ножем І знайшовши рану Почав спиняти кров Наклавши хустину І прив'язавши її шматком старого бинта Що випадково знайшовся в нього Йому здавалося, що людина пошкодила собі ноги Коли він потягнув за одну з них Незнайомий застогнав Стюпа виліз на крижину Звідки впав незнайомий Там справді було дуже слизько але звідти, ніби з капітанського містка, він міг спостерігати арктичний краєвид в полярну ніч. Місяць уже стояв над самим обрієм. Все побачив по один бік чорну пляму пароплава, а по другий – невиразні обриси лінії острова. Навколо простягалася пустиня. Ніде не видно було живої істоти. Юнга кілька разів гукнув, потім послухав і не почувши ніякої відповіді, крикнув вершометові. «Дядько Юрій, я стрілятиму! Стріляй!» Спустившись на півметра нижче, Юнгал перся коліном у виступ тороса і вистрілив. Це був той постріл, що його почув котовай. Даремно Степа чекав відповіді на постріл. Прислухавшись кілька хвилин, він сповз з тороса вниз до вершомета, той, тим часом знявши себе куртку, робив для незнайомого ноші. «Знімайся, пайти куртку. Зігріємось, коли нестимемо його. Давайте, дядько Юрій, ще постріляємо. Може, з лахтака прийде допомогти?» «Та ні, давай уже самі. А то чекати. Ведмедя так і кинемо? Нічого не зробиш. Нема часу морочитися з ним». Я гадаю, що пусті не встигнуть його попсувати, доки я повернуся з товаришами сюди. А цього хлопця треба швидше однести. Я вже його підіймав. Він важить не більше, як 70 кілограмів. Степі надовго запам'яталася така картина. Довгі тіні від торосів затемнюють прогалину між ними. Чорною плямою дивиться ополонка, і безформною купою лежить біля неї ведмідь. Дядько Юрій стоїть без куртки, зіпершись на рушницю, а коло нього лежить невідомий чоловік. Він злегка стогне, очі в нього заплющені, навколо сніг і крига. Мороз посилюється і щепає за ніс і щоки. Небо темно синє, зорі розгоряються дедалі ясніше, а місяць схиляється до обрію. «Ходімо», каже вершомет. Вони нахиляються і підіймають невідомого чоловіка – Степі трохи важко, але мисливець старається перебрати на себе більшу частину ваги. Вони обходять тороси, обминають по змозі кожний крижаний виступ і розміреним кроком простують до пароплава. Під ногами рипить сніг. Розділ 14 Коли зайшов місяць, вершомети Степа були недалі як за півтораста кроків від торосів, що оточували ополонку. Степа відчував, що ноша для нього важкувата, але він в тому не признавався і, тримаючи незнайомого за ноги, намагався твердо ступати по кризі.